Stény, hogy nagyjából egyformán ítélik meg a két ember csoportot. től ötven fős csordákban élnek. Azt tartják róluk, hogy jól értenek a gyógyításhoz, a jövendőmondáshoz, az ijászathoz és az asztronómiához.